wa man yatarawhadahu ila yaumiddin amma ba'd ayuhal ikhwatu fillah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab al-fusul fi siratul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan telah kita sebutkan telistiwa baiat al-aqabah yang pertama di mana 12 orang dari kaum anshar 10 orang dari kabilah Al Khazraj dan sisanya dari kabilah Al Aus, mereka bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al Aqabah. Maka terjadilah bayat. Yang dikenal dengan bayat Al Aqabah lola bayat Al Aqabah yang pertama, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayat mereka dengan bayat Al Nisa baik nisa yang disebutkan oleh Subhanahu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah larangan mencuri larangan berzina dan seterusnya dari yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dan ketika itu bukanlah bayat perang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengumumkan peperangan melawan orang-orang kafir Disebabkan kondisi kaum muslimin yang masih dalam keadaan lemah Dan jumlah mereka yang masih sangat sedikit dibandingkan jumlahnya Orang-orang kafir pada masa itu Lalu kemudian Kedua belas orang inilah yang mereka pulang ke Madinah dan menyampaikan Islam, menyebarkan Islam di kota Madinah sehingga menyebabkan semakin bertambah jumlah kaum muslimin di kota Madinah dan berkembang al-Islam di kota tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Mektum radhiyallahu an untuk mengajarkan kepada kau ansar al-Quranul Karam. Dan Musab bin Umair, radhiyallahu taala anhu, mumin mereka, dalam melaksanakan salat jamah. Ah. Dan disebutkan oleh al-Hafiz Ibn Kafir, rahimahullah taala, bahwa sempat Musab bin Umair mumin salatul Jum'ah jumlah mereka ketika itu berjumlah empat orang, yang menunjukkan semakin bertambah jumlah kaum Muslimin semenjak datangnya Musab bin Umair yang mengajarkan pada mereka al-Islam. Lalu kemudian disebutkan pula oleh Al-Hafiz bin Kathir rahimahullah bahwa uh, Khususnya dari Kabilah Bani Abdul Ashhal Setelah Menyebarnya Islam Lalu kemudian semakin bertambah orang-orang yang masuk ke dalam Islam Dari kaum Ansar Maka seluruh dari Kabilah Bani Abdul Ashhal Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Al-Islam Kecuali Al-Usairim Amr bin Thabit di mana beliau terlambat masuk Islamnya. Masuk Islamnya beliau terlambat. Uh, akan tapi dia masuk Islam. Pada peristiwa perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud. Dan disebutkan di sini. Oleh Al-Hafidh Mulkathir. Bahawa beliaulah yang terbunuh. Dalam keadaan belum sempat sujud. Yani belum sempat mengerjakan satu pun salat. Di hadapan Allah SWT. Lalu kemudian beliau bertempur dan beliau pun meninggal dalam peristiwa perang Uhud tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amila qalilan wa ujira kathiran Bahawa dia banyak uh, sedikit beramal namun dia mendapatkan pahala yang besar sekali namun apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabda beliau ini amila qalilan wa ujira kathiran yang zahir dan yang sahih yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa orang yang dimaksud bukanlah Al Usairim, bukan Amr bin Thabit radhiyallahu an, namun seseorang yang disebutkan dalam Sahih Muslim bahawa dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari Banu Nabid, berasal dari Banu An Nabid dan Banu Nabid bukanlah dari suku Aus. Sementara Al Usairim, Amr bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu beliau berasal dari suku Aus. Oleh karena itu, kelihatannya ini adalah merupakan dua kejadian yang berbeda. Dua kejadian yang berbeda e, ada satu kejadian yaitu seseorang dari Banu Nabi yang terbunuh dan dia tidak sempat sujud sekalipun di hadapan Allah Subhanahu wa ta ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang meninggal tersebut dari Banu Nabith Amila qalilan wa ujira kathiran Bahawa dia sedikit beramal Namun mendapatkan pahala yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun kisah Tentang Al-Usayrim Kisah Amr bin Thabid bin Waqash radhiyallahu ta'ala anhu Itu disebutkan Oleh Al-Hafiz al, al di mana beliau menyebutkan riwayat Muhammad bin Ishaq dengan sanad yang sahih dari Hadith Abu Hurairah, radhiyallahu taalaanhu, bahawa Abu Hurairah ditanya tentang seseorang an Raajulinda khalajannah, walam yusalli salatan. Abu Hurairah ditanya tentang seseorang yang masuk ke dalam surga dalam keadaan dia belum pernah mengerjakan sekalipun salat, belum pernah mengerjakan satu pun salat. Maka Abu Hurairah menjawab. Kata beliau rahuwa Amr bin Thabit Bahawa dia adalah Amr bin Thabit Al-Usairim ya. dan juga peristiwa uh, peristiwa tentang meninggalnya beliau dalam peristiwa perang Uhud ya. dari riwayat Mahmud bin Labid dan pada akhir dari hadis tersebut disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Usairim innahu min ahli al-jannah bahawa Al-Sairim ini termasuk diantara ahli surga. Termasuk diantara ahli surga. Jadi memang kejadiannya mirip. ya. Namun kelihatannya apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz al Taala, Bahawa sabda Nabi SAW, Amila qalilan wa ujira kathiran. Ini tidak ditujukan kepada Al-Sairim. Namun ditujukan kepada seseorang dari Banu An-Nabiyyid. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-hafiz Imamuddin Abu al-Fida Ismail ibn Umar al-Shahir bi Ibn Kathir rahimahullahu taala bai'atul al Aqabah al-Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua. Kata beliau rahimahullahu wal kathrul Islamu bil Madinah Dan semakin bertambah jumlah kaum muslimin di Madinah dan semakin nampak Islam. Thumma raja'a Mus'ab bin Umair ila Makkah. Lalu kembali lah Mus'ab bin Umair ke Makkah. Yani dari Madinah. Setelah beberapa lama beliau di Madinah, maka beliau kembali ke Makkah. Wa wafa al-mausim thalika al-aam khalqun kathirun minal ansar. Minal muslimina wal musyrikin. Dan Kebetulan pada musim itu musim haji ya, pada tahun tersebut banyak sekali jumlah mereka yang datang dari kalangan ansar, i.e. Yani dari penduduk Madinah. Khususnya pada tahun setelahnya, setelah terjadinya bayat al aqabah yang pertama, kemudian ya, pada awal mula akan terjadinya bayat al aqabah yang kedua ini semakin banyak jumlah manusia yang mendatangi bayatullah al-haram. Yang mereka dari Madinah. Dari kalangan ansar. Namun, mereka masih bercampur. Ada muslimin, ada pula musyrikin. Ada yang muslim, dan ada pula yang musyrik. Jadi masih bercampur mereka. Rombongan berangkat menuju ke bayitullahi al-haram. Adapun kaum muslimin, mereka berusaha. Ya, di antara mereka ya, untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui dari Islam dan mereka sempat mengerjakan salat dalam perjalanan itu. Wa zaimuhum wa zaimul al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu dan yang memimpin kaum Ansar tersebut ketika itu adalah Al-Bara bin Ma'mur radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ketika itu juga sudah masuk ke dalam al-Islam. Dan Al-Bara bin Ma'rur ini termasuk di antara sayyidul qaum, pemuka di antara kaum tersebut, kata Ansor, ya, ucapan beliau didengarkan oleh mereka dan dia menjadi seorang Muslim. Hanya saja dalam perjalanan ya, Al-Bara bin ma'rur ini menyelisihi para sahabat yang lain dalam hal mengerjakan salat. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa terjadi perselisihan antara mereka dalam hal mengerjakan salat. Menghadap ke mana mereka? Para sahabat yang lainnya dari kalangan Ansar selama perjalanan kalau mereka salat mereka menghadap ke Baitul Maqdis karena itulah yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Bara bin Ma'rur, Al-Bara bin Ma'rur beliau salat itu menghadap ke Baitullah Ka'bah. Beliau tidak ingin meninggalkan untuk menghadap Al-Ka'bah. Sementara ketika itu belum turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullahi al Haram. Jadi selama perjalanan terjadi perselisihan antara Al-Barra bin Ma'rur dengan para sahabat yang lain dari kaum muslimin dalam hal menghadap kiblat. Nanti selesai perselisihan tersebut setelah mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah dan Al-Barra bin Ma'rur menyampaikan ee uh, apa yang menjadi keinginannya bahwa dia menginginkan agar kiblat itu diarahkan ke Baitullahil Haram dan bukan ke Baitul Maqdis namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala belum lagi menurunkan firmannya untuk memindahkan kiblat ke Baitullahil Haram sehingga setelah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam al bara bin Ma'rur Ma yang tadinya menghadap ke Ka'bah beliau mengikuti para sahabat yang lainnya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Syam. Falamma kanat Lailatul Aqabah al tsulutsul awwalu minha. Maka ta'alla di malam Al-Aqabah, yakni peristiwa Al-Aqabah yang kedua di malam hari, ya, Dan itu di pertengahan hari tasyrik. Di pertengahan hari tasyrik di mana mereka biasanya mabit di Mina. Jadi memang amalan-amalan haji ini sudah ada. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW Kaum jahiliyah mereka menunaikan ibadah haji Masih ada peninggalan-peninggalan Yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salaam Namun sudah dicampuri dengan Amalan-amalan kesyirikan tentunya Nah termasuk di antara Amalan mereka adalah tinggal di Mina, menginap di Mina Mabit di Mina Nah Pada pertengahan hari tersyirik Di malam hari Atulul awaluminha, ya. pertengahan atau di malam, ya, sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertama pada malam Al-Aqabah. Tassallallailah Rasulullah, shalallahu alaihi wasallam, tathatha w sabeguna rajulun wa mrajan. Maka datanglah dengan cara diam-diam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 30 apa yang berjumlah 73 laki-laki dan dua orang dari kaum wanita. Jadi jumlahnya semakin banyak. Jadi mereka ini memanfaatkan masa istirahatnya orang-orang di Mina. Ketika manusia mereka tertidur rupanya sudah ada kesepakatan di antara mereka untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Sepertiga malam pertama maka mereka pun ya, menyelinap secara diam-diam untuk bertemu Rasulullah sallallahu di Al Aqabah. Maka 73 orang dari kaum muslimin ini bersama dengan 2 orang wanita. Mereka bertemu Rasulullah sallallahu di Al Aqabah fa ba'ya yu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khufyatan min qaumihim wa min kuffari makkah maka mereka pun membayat rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara diam-diam dari kaumnya mereka karena diantara mereka masih ada yang musyrik mereka belum lagi masuk ke dalam Islam oleh karena itu kaum muslimin mereka saling Berjanji saling berbisik-bisik untuk menetapkan perjanjian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sepengetahuan kaum mereka yang lainnya. Jadi tanpa sepengetahuan orang-orang musyrikin dari Madinah dan tanpa sepengetahuan kaum kafir Quraisy di Makkah. Wamil kafarim Makkah dan mereka juga sembunyi-sembunyi dari orang-orang kafir Makkah agar mereka tidak ketahuan dalam pertemuan mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah bayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat mereka ini yang berjumlah 75 orang dua di antaranya kaum wanita isi bayatnya Alaiyamna'uhu mimayyamnaun minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa azurahum agar hendaknya mereka membela memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka memberikan perlindungan kepada istri-istri mereka dan kepada anak-anak mereka dan kepada uzurahum yang dimaksud uzur jamak dari izar asal maknanya sarung izar. Namun yang dimaksud di sini adalah diri diri mereka amfusahum uzurahum eh amfusahum kata izar biasanya terkadang dimaksud adalah diri sendiri ya jiwa Terkadang yang dimaksud pula keluarga. ya, Keluarga, istri atau yang semisalnya. Namun yang dimaksud di sini adalah Uzzullahum ey anfusahum. Sebagaimana mereka memberikan pembelaan terhadap istri-istri mereka. Anak-anak mereka. Demikian pula diri-diri mereka. Jadi, Bayat yang kedua ini lebih keras dan lebih tegas dibandingkan bayat yang pertama. Ala bayat yang pertama bayat tentang menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak syirik tidak mencuri tidak berzina dan seterusnya. Adapun bayat yang kedua ini adalah bayat perlindungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun. Sebagaimana mereka memberikan perlindungan dan pertolongan kepada saudara kepada keluarga mereka. Kepada istri mereka. Kepada anak mereka. Dan bahkan kepada diri-diri diri mereka sendiri. Oleh karena itu sebagian para sahabat. Menyebut bayat akabah yang kedua ini dengan bayatul harb. Bayat perang. Ya, bayat perang. Disebutkan. Dalam riwayat al-imamu Ahmad. Dari hadis ubadah bin samid. Dan beliau salah seorang nukabah. Yang... Dipilih oleh olehnya Bismillahirrahmanirrahim dalam peristiwa bayat al-Aqabah yang kedua tersebut. Maka beliau mengatakan bay'na ya Rasulullah bayat ah. bayat al-harb bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayat al-harb ya. bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat kami dengan bayat peperangan dengan bayat peperangan. Jadi ini digambarkan oleh Ubadah ibnu Samit r.a bahwa ini adalah tanda untuk berperang. Ini adalah merupakan tanda untuk berperang. Karena mereka akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya, apabila ada yang hendak mengganggu Rasulullah, ada yang hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka siap untuk memberikan pembelaan dan pertolongan kepada Rasulullah SAW hingga titik darah yang terakhir. Oleh karena itu, mereka menyebut bayat ini dengan bayatul harb. Bayat peperangan. Meskipun ketika itu, belum diturunkan ayat dari Allah SWT yang mengizinkan mereka untuk berperang. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَهُ لَيْلَةَ al bara bin مَعْرُورٍ Maka, Orang yang pertama, orang yang pertama yang membayat di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Bara bin Ma'rur. Wakanat lahul liadul baywa dan beliau memiliki tangan yang putih. Ini yani maksudnya bahawa beliau memiliki andil yang sangat besar yang memberikan semangat kepada para sahabat yang lain untuk ikut mambaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz akkad alaqda wa badara ilaihi di mana beliau menguatkan akad perjanjian tersebut dan bersegera menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad bahwa al-Bara bin Ma'rur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mambaiat mereka al-Bara segera mengambil tangannya Nabi segera mengambil tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau mengatakan na'am waladhi arsalaka bilhaq lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzulana demi Allah demi ya yang mengutus engkau dengan kebenaran kami akan memberikan perlindungan kepada muwahih muhammad Sebagaimana kami memberikan perlindungan kepada diri diri kami sendiri. Fabbayyeknayarosulullah maka bayatlah kami wahai rasulullah. Fana'nu ahlul har, wana'nu ahlul halqa, warithnaha kabiran khabir. Kami adalah orang-orang yang siap berperang. Memang kami ini dididik untuk berperang. Kami adalah ahlul halqa. Dimaksud ahlul halqa ahlul silah. Kami adalah orang-orang yang jago dalam bermain pedang yang telah kami warisi dari generasi-generasi sebelumnya. Maksudnya untuk menampakkan bahawa kami ini bukan orang yang lemah, siap tempur. Padahal jumlah mereka ketika itu masih 73 orang laki-laki yang berbaiat di hadapan Nabi sallallahu Nah, ya, dibandingkan jumlah kaum musyrikin yang ada di Mina ketika itu. Jumlahnya sangat banyak sekali. Namun mereka siap untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan bahkan ketika itu mereka setelah dibayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang mengatakan, "Gimana kalau besok kita langsung serang aja orang-orang ada di Mina aja. Ya. Gimana kalau kita datang dan kita langsung memerangi mereka? Namun diingat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, irju' ila rihalikum. Kalian kembali ke tempat kalian. Ya. Inna lam nu'mar bidhalik. Kami belum diperintahkan untuk untuk mengangkat pedang. Saking siapnya mereka. Kalau diperintahkan, mereka langsung mengangkat pedang dan berperang melawan orang-orang musyrikin yang ada di Mina. Ketika itu. Wahadara al-Abbas Rasulillah ammu Alaihi Wasallam. Dan hadirlah al-Abbas al-Abbas Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda usianya. Perbedaannya dengan Nabi kurang lebih hanya 3 tahun saja. Dan ketika itu Al Abbas masih dalam keadaan kafir. Beliau belum masuk Islam. Namun Al Abbas ini kedudukannya seperti seperti Abu Talib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah karena keluarga, ya. Karena keluarga. Semangat keluarga bukan karena Islam. Maka demikian pula Al-Abbas ketika itu, dia memberikan perlindungan Kemana Rasulullah pergi dia selalu selalu datang, ya, selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia masih dalam keadaan kafir ketika itu. Namun hanya karena adanya hubungan kekeluargaan, maka Al-Abbas selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam kejadian ini, itu dihadiri oleh Al Abbas. Padahal ketika itu dia masih Mushrik. Muatkan muakidan delveah, menguatkan bayat tersebut. Padahal dia Mushrik. Ya, dia menegaskan dan menguatkan bayat kaum Ansar. Dia hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'anihu kala bagdu ala dini kaumih. Padahal ketika itu Al Abbas masih berada di atas agama kaumnya belum masuk ke dalam Islam Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum tilkal lailata 12 naqiban Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memilih di antara mereka ada dua belas naqib Yang dimaksud naqib di sini adalah orang yang diserahkan tanggung jawab untuk memimpin jadi ibaratnya mereka ini adalah pimpinan-pimpinan kecil untuk memberikan arahan kepada bawahan-bawahan mereka. Jadi dibentuk uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat 12 naqib. Naqib itu artinya al-amin, al-kafil eh uh, الذي اعطي المسؤولiah yang diberi kepercayaan, tanggung jawab untuk uh, membawahi bawahan-bawahannya. Dan mereka adalah As'ad بن زرارة بن عدس سعد ابن الربيع بن عمر عبد الله بن رواحة بن عمر القيس ورافع بن مالك ابن العجلان البراء بن معرور بن صخر بن خنساء عبد الله بن عمر بن حرام وهو والد جابر ايهنا جابر جابر بن عبد الله Ayahnya ini meninggal nanti dalam peristiwa Perang Uhud. Radiyallahu ta'ala anhu wa albah. Wa kana kad aslamatilka Layla radiyallahu anhu. Dan ayahnya Jabir ini masuk Islamnya di malam itu. Jadi dari Madinah berangkat ke Mecca. Abdullah bin Haram belum masuk Islam. Dia masih dalam keadaan kafir. Mushrik. Namun pada malam itu Allah subhanahu ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Dan dia pun masuk ke dalam Islam dan dia ikut membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan diangkat sebagai naqibulah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sa'ad Wasa ibn Ubadah bin Dulaim wal Munzir ibn Amr ibn Khunais wa Ubadah ibn As-Samit fahao la tis'atun minal Khazraj mereka ini sembilan orang seluruhnya dari kabilah Al-Khazraj wa min Al-Aus 3 dan dari Suka aus ada tiga. Wahum, mereka adalah Usaid Ibn al-Hudair Ibn Simak. Sa'ad bin Khaythamah Ibn al Harith Dan Rifahah Ibn Abdul Munzir Ibn Zubair. Waqilah, ada pula yang mengatakan bukan Rifahah, tapi Abul Haytham Ibn al-Tayyihan. Makanahu, iaitu yani, uh, menggantikan Ini rifah. yani Bukan Rifahah yang menjadi naqib, Namun Abu Haytham ibn Tijihan yang menjadi naqib ketika itu. Thummannasubagdahum kemudian manusia setelah mereka. Walmaratanihuma, walmaratanihuma. Adapun dua wanita, adapun dua wanita yang ikut bayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Ummu Umarah, Ummu Umarah, Nasibah bintu Kaab bin Amr alladhi qatala musailamah ibnahha habib ibnu zaid ibn asim ibn kaab yang nasiba bintu kaab ini anaknya dibunuh oleh musailamah anaknya bernama habib bin zaid bin asim bin kaab ya. ini anaknya ummu umarah dan disebutkan dalam sejarah bahawa uh, Mata-matanya Musaylimah. Setelah mereka menangkap Habib ini, Habib bin Zaid. Lalu mereka membawanya di hadapan Musaylimah. Musaylimah Al-Kadzab. Lalu Musaylimah berkata kepada Habib. Atas syahadu anna Muhammad dan Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Maka dia berkata, na'am asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Lalu Musailima bertanya lagi atas syaduan Musailima Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa Musailima Rasulullah sambil dia memasukkan kedua jarinya ke kupingnya, lalu dia mengatakan ini ason saya ini tuli. Maksudnya saya tidak dengar ucapan kamu. Ya, maksud dia adalah merendahkan Musailima. Saya ini tuli sambil dia memasukkan kedua jarinya ke dalam ke dalam telinganya. Akhirnya Musailima pun membunuhnya. Ya Bahkan tubuhnya itu dipotong-potong oleh musaylimah. Katalahullah. Nah. Wa asma' bintu Amr ibn Adi bin Nabi. Dan asma' bintu Amr bin Adi bin Nabi. Ini adalah ibunya Mu'ad bin Jabal. radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu beliau berkata, Falamma tamat hadihil bay'ah, Istadhanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka tatkala telah terjadi bayaat ini, maka mereka pun meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayamilu ala ahli al agar mereka diberi izin untuk menyerang ha? ala ahlu al-Aqabah, yani mereka yang tinggal di di uh, Mina ya? dari kaum musyrikin orang-orang kafir untuk mereka menyerangnya. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ بِفِي ذَلِكَ akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan izin kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan izin kepada mereka dan beliau mengatakan bahawa kami belum diperintah untuk melakukan hal tersebut. Maka dari sini Maashallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada kita bahawa uh, anjuran atau disyariatkannya mengangkat senjata, apabila disyariatkan ini harus kembali kepada nash-nash yang ada harus dikembalikan kepada kondisi kaum muslimin dan disesuaikan dengan kekuatan mereka lalu kemudian bagaimana tinjauan secara syar'i apakah disyariatkan mengangkat senjata atau tidak ya dan mengembalikan permasalahan ini kepada para ulama para ulama lah yang bisa mempertimbangkan yang bisa melihat maslahat dan mafsadahnya apakah disyariatkan mengangkat senjata atau tidak sebab apabila masing-masing dari mereka memahami nas-nas yang ada. Sekedar membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan untuk berperang. Maka mereka menyikapi ayat ini dalam setiap keadaan. Tanpa memperhatikan kondisi lemah kaum muslimin. Dan tanpa memperhatikan pertimbangan para ulama. Yang seperti ini. Kumullah, tidak mungkin seseorang akan menuai keberhasilan. Tidak mungkin seseorang akan menuai keberhasilan. Ya. Oleh karena itu, ma'asyur wa rahimahumullah. Pada zaman-zaman sekarang ini, pentingnya kita merujuk kepada para ulama. Apa bimbingan para ulama dalam menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi dan situasi yang ada di berbagai negara Islam. Apakah disyariatkan mengangkat senjata? Atau disyariatkan bersabar? ya Dan menerapkan ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam fasa Makkah untuk bersabar. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan persatuan pada kaum muslimin lalu kemudian mereka pun berperang Adapun di saat kondisi kaum muslimin lemah baik dari sisi fisik dari sisi persenjataan demikian pula dari sisi iman dan tamasuk bis sunnah, komitmen mereka pada sunnah tidak sedikit dari mereka ahlul bid'ah ah, ahlul Fusuq, ahlul ma'asi Lalu kemudian masing-masing dari mereka ada pemimpin ya yang mereka lebih mengunggulkan pimpinannya daripada yang lainnya. Maka yang seperti ini, masyarakat ma rahimakumullah, tidak akan menuai keberhasilan. Lihat gimana kondisi Afghanistan. Setelah mereka berhasil mengusir bangsa Rusia, mengusir komunis, apa yang terjadi? peperangan terjadi di antara mereka sendiri. La haula wala quwata illa billah. Peperangan terjadi di antara mereka sendiri hanya untuk memperebutkan kursi nah kata Syekh Saleh Suhaimi ya hafizahullah ta'ala dalam salah satu pelajaran beliau beliau mengatakan Haul firan jihad. mereka ini tikus-tikus ini kata beliau mereka telah menelantarkan keutamaan jihad, buah dari jihad itu mereka sudah menang subhanallah yang seharusnya mereka menyelesaikan dengan cara yang baik memimpin yang mengangkat pemimpin di antara mereka setelah bermusyawarah menetapkan ahlul al wal akhbar kemudian mereka bersatu di atasnya. Apa yang menjadi perselisian-perselisian furu yang terjadi antara mereka kembalikan kepada penguasa. Itu lebih baik. Namun yang terjadi maashallallahu akhbarimakumullah sangat menjijikkan. Selesai mereka memerangi bangsa Rusia yang terjadi adalah peperangan hanya untuk memperbutkan kursi dalam pemerintahan. Tidak punya kuasa, tiada kuasa. Akhirnya tidak mencapai keberhasilan. Allah Taala berseru: Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Taala berseru: "Dan Allah Nah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka? Naam. Kuffu alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimus salata zakah Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Tegakkan salat tunaikan zakat. ini yani jangan bertempur. Jangan mengangkat senjata. Kenapa kondisinya tidak memungkinkan? Nah, kami, maashallallahu akhbarahimakumullah, pentingnya pada zaman zaman kita sekarang ini untuk merujuk pada ulama, mereka lah yang akan memberikan pertimbangan masalah dan masalah. Jangan dikembalikan permasalahan-permasalahan seperti ini kepada orang yang sok semangat, semangat berjihad, tapi sayang sekali tidak disertai dengan ilmu. Ya. Nah, rela untuk mati dalam pertempuran, iya akan tapi tidak demikian, maashallallahu akhbarahimakumullah. Jika demikian keadaannya asal seorang meninggal dalam peperangan selesai masalah, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang kafir. Ketika itu juga, setelah mereka membaikat. Namun kenyataannya tidak. Ya. Memang betul, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kaum muminin. Memang benar demikian. Akan tetapi, bukankah kita pun diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab yang ada, yang syar'i? I. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan mereka untuk melakukan hal itu. Suruh mereka kembali ke tempat mereka. Ya. Dan mereka diam-diam. Setelah kejadian malam itu mereka pulang juga secara diam-diam. Sebagaimana mereka juga meninggalkan kaumnya untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara diam-diam. Meskipun keesokan harinya sempat menyebar berita. Ya. Sempat menyebar berita didengar kaum dari sebagian orang-orang Quraisy mengatakan bahawa kami mendengar berita bahawa kalian hendak memerangi kami ya kami, kalian bertemu Rasulullah bertemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian hendak memerangi kami maka kaum muslimin yang hadir malam itu mereka hanya saling melirik antara satu dengan yang lainnya tanpa satu pun diantara mereka yang menjawab yang menjawab dari kaum musyrikin sendiri ya sebagian mereka oh tidak ada kejadian yang seperti itu ya. itu hanya isu saja itu hanya isu akhirnya Mereda dengan dengan sendirinya. Mereda dengan sendirinya. Ini Makayyulahwarahimukumullah merupakan uh, awal ya, yang semakin menguatkan akan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala terjadinya bayat yang kedua ini, lalu kemudian mereka kembali ke Madinah dan mereka menyebarkan Islam di tengah-tengah kaumnya sehingga semakin bertambah jumlah kaum Muslimin dan kota Madinah menjadi uh, Mayoritas kaum muslimin ketika itu dan mereka siap untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kaum muhajirin tatkala mereka meninggalkan negeri mereka dan itu pun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin kepada para sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah menuju ke Al Madinah An Nabawiyah dan termasuk di yang berhijrah ketika itu adalah Abu Salamah bersama dengan istrinya Ummu Salamah bersama dengan anaknya Salamah tatkala mereka hendak berangkat berhijrah menuju ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Nabawiyah terjadi satu kejadian yang menyebabkan mereka terpisah ya Abu Salamah terpisah dari istrinya istrinya juga terpisah dari suaminya dan dari anaknya dan ini insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamibus sawab wa'akhiru da'wananil hamdulillahi rabbil alamin. Tafallalu hafidhakumullahi.